Bon dia, que ja sé que hem triat un dia que he passat moltes coses, tant de regles de premsa com d'incidents ciutadans, i de que volia presentar doncs, a l'equip de comunicació, que ja ho farà en Joan Manuel després, i per tant doncs, ens agrada que estiguin aquí uns fans dels representants d'aquest equip de comunicació i us explicarà en Joan Manuel la, la feina que hi ja han començat a fer i que faran al llarg d'aquest de, any del cinc de aniversari. Per tant, deixo de seguir la paraula en Jean Manuel, us expliqui doncs, la primera de les coses que estan previstes, i després érem passant una per una i érem donant alguna, alguna ampliació, algun detall, etc. Molt bé. El primer és presentar-vos eh, el que anomenem equip de comunicació 175, eh, integrat per alumnes de primer de batxillerat que eh, han volgut eh, formar aquest equip que té com a missió principal eh, constituir-se en el grup que en relació a l'institut amb els mitjans de comunicació i també amb la ciutadania. Aquesta va ser una proposta que va sortir de la comissió del 175 de aniversari, que busca per una banda implicar els alumnes en el que és la celebració, però també vol eh, home, esdevenir una petita experiència eh, professional eh, en el camp de la comunicació molts d'ells potser s'hi dedicaran no ho sabem certament però és un primer tas del que suposa aquesta, aquesta feina no? això s'integra també en el que s'anomena el pla d'excel·lència de l'institut és una activitat que també es vincula a les assignatures de, de llengua de llengua catalana i de llengua espanyola i de tal manera que s'integra fins i tot com a activitat acadèmica però té aquesta dimensió que va més enllà les seves funcions són diverses des d'elaborar notes de premsa per anunciar cada un dels esdeveniments a mesura que es vagin apropant els dies anteriors un cop s'han fet, fer la crònica corresponent de l'esdeveniment eh, els dies que hi ha una conferència ells les persones una mica que fan de, de gestió de públic que, que indiquen allò on han d'anar on es fa la conferència, etc. etc i eh, sobretot participar activament en tota aquesta celebració fan també fotografies arxiu de fotografies que després pengem al Facebook, etcètera... És a dir, el que volem és crear un equip que vagi consolidant unes dinàmiques de treball que, a mesura que vagin passant els mesos, jo crec que cada cop seran doncs, assumides més eh, autònomament per tots i cada un d'ells, no? per tot aquest equip, que aquí està, diríem, eh, no al complet, som una dotzena d'alumnes, han vingut uns quants d'ells, els altres avui tenien classe i no podien pas venir, tenien una altra activitat, però... Hi ha aquesta voluntat de participar, de fer coses, de dissenyar els flyers, de fer la promoció, de projectar tot el que fem al llarg d'aquest 176 eh, aniversari. Potser l'any quan acabi el curs serà un equip molt consolidat, llavors quan l'any que ve celebrem el 76 aniversari, ja tindrem un equip eh, de primera, no? Però en tot cas, és un projecte que em t'agresta molt, sobretot per, per, per, per, per aquesta implicació que hi ha de l'alumnat en, en, en aquest aniversari tan, tan especial, no? I passem una mica al que, si vols, són les activitats previstes. Sí. Eh, us heu repartit aquest full, o hi ha un seguit d'activitats? La veritat és que s'encadenen unes quantes, una cada setmana, pràcticament, no? I era per aquest fet, per aquesta circumstància, que hi havia tantes coses en previsió que hem volgut fer aquesta rodó de premsa, no? Perquè... Tenir una visió global de tot el que anirem fent en les properes setmanes. No? El primer acte és la segona conferència del cicle de conferències que fem. La primera va ser la del la professor Carretalà. Aquesta la fem el 19 de novembre, un dimecres, com sempre, a les 20.15 a la sala d'actes i va a càrrec de la, de la doctora Montserrat Vendrell. Porta per títol «Les ciències de la vida, un espai d'oportunitats per al futur del país». Aquesta conferència s'ha pogut fer també gràcies a la col·laboració del Museu de la Tècnica de l'Empordà i en ella ve la Montserrat Vendrell. Montserrat Vendrell és una personalitat d'altíssim nivell, és la directora general del Biocat, que és l'organització que dinamitza i promou les activitats de biotecnologia i tecnologia mèdica de Catalunya. És, a més a més, pensem-ho, directora científica del Parc Científic de Barcelona, ha estat presidenta de la Comissió de Sectors Energètics del Pla Estratègic de Barcelona, és presidenta del Consell Europeu de Bioregions, vull dir, i a part és una biòloga de, de, de llarguíssima trajectòria, una investigadora que ha combinat, diríem, la seva tasca de recerca tant, i, de, i de docència tant aquí a Catalunya com als Estats Units és a dir, una personalitat de primeríssima línia a parlar-nos de les ciències de la vida, un espai d'oportunitats per al futur del país eh, volíem en aquest cicle oferir un ventall molt ampli no? si l'altra vegada va venir el professor Carretalà, que era un home més de lletres, podríem dir que portava la seva experiència personal volia també portar algú de ciències no? i bueno, portem aquesta primera espasa que és la doctora Vendrell que suposarà una molt interessant eh, proposta la, la que ens oferirà el dia 19 de novembre no? el dimecres següent tenim un altre acte Demana, sí, el Premi és Anglada de fet després en Jaume continuarà el tema de les, de les conferències sabeu que vàrem anunciar que en principi era la idea de fer-ne una cada mes com a mínim, per tant que siguin 10 els poden ser 12 hi ha futurs conferenciants, on ja us explicarem després que també hi ha part de l'altíssim nivell, com en aquest cas, també és evident que el factor local ens interessa que sigui present, també hi ha gent que pugui fer coses de, de nivell, que siguin inèdites, que es puguin publicar, però ja irem comentant-ho. El dia 26 de novembre, el Premi Sengladà, sabeu que sempre tenen dues, dues etapes. Una, el dia que atorguem el premi el guardonat, aquí, i el dia que en fem allò que en diríem el resum, que és el memoràndum, i aquest any el memoràndum té una novetat especial que si no té cap impediment d'última hora i serà present al guardonat, cosa que no era habitual per tant Rafael Nadal tornaràs aquí en l'acte en què, com sempre en Josep Valls farà doncs, una, un resum del que va ser l'acte de concessió i hi haurà doncs, un memoràndum un treball important sobre l'obra d'Anglada, cada vegada n'hi posem una de nova sabeu que tenim l'espai Anglada i per tant és el dia 26, el canvi aquí és que ho farem no com habitualment era en el segle esport, sinó que ho farem aquí, pensem que no... Vaja, que té tot el sentit que ho fem a la casa i, per tant, doncs, el canvi d'escenari sí el remarquem. Després, el dia 5 de desembre, eh, l'horari està per determinar perquè aquí hem de lligar la visita de la consellera. Sabeu que el dia 1 d'octubre, quan vàrem decidir fer la teatralització, la consellera no hi era, i alguns ens preguntar, no? La idea era molt clara. Havia de ser el mateix dia, a la mateixa hora que l'any 1839. La consellera tenia Parlament de Catalunya, ho vàrem entendre, però no varen canviar el dia. Ella també, evidentment, vol venir i es va proposar la data del dia 5 de desembre. Per tant, el dia 5 de desembre eh, inaugurarem l'Espai de Lí. a part que la consellera vingui, irà a les aules, parlarà amb el professorat, però inaugurarem l'Espai de l'I amb representants doncs, de, del Museu de l'I, ja hem parlat amb ells. Eh, hi haurà sis plafons, que ha dirigit la redacció del Sant Joan Manuel, i hi haurà la consellera, i en principi, com que estem a punt de tancar un acord de patrocini d'aquests sis plafons amb un cos doncs, que, en fi, és una mica elevat, doncs el patrocinador, si haurà de tancar l'acord, doncs, també serà present en l'acte d'inauguració d'aquest dia 5 de, de desembre. Més endavant, ve la conferència del mig de desembre, dins del cicle, perquè, diguem de l'acte del memoràndum anglada i de l'espai de l'í no eren pròpiament conferències, la conferència del mes de desembre la fa eh, a les 20.15 a la sala d'actes com sempre eh, en Joan Armandé no cal presentar la figura de Joan Armandé que eh, diríem els darrers eh, anys està fent una sòlida trajectòria no? de, de, de recerca i de, i de difusió del que seria el patrimoni històric de la ciutat i farà una xerrada al voltant de tres personalitats xerrada no? d'Espallac i del Pozo educació i ciutat tres personatges que han vertebrat tota la seva o han vertebrat gran part de la seva trajectòria professional al, al voltant del que seria el tema de l'ensenyament, no? Vinculant alguns d'ells, evidentment, al institut i tot això ordena el que seria la conferència de Joan Armangay que tindrà aquesta, aquesta dimensió més, pa, més més al voltant del tema de la pedagogia, no? Així com la primera era més de lletres, la segona era més de ciències i la tercera és més al voltant del que és el fet pedagògic a través d'aquestes tres figures rellevants de la història de la ciutat. No? Anunciem també la del mes de gener, tot i que queda una mica allà, una mica lluny, però és tot just el tornar de vacances, però és una mica especial, perquè aquesta no es farà un dimecres, sinó que farà un divendres, i no es farà aquí a, aquí a l'Institut, sinó que farà a l'Església de Sant Pere, perquè serà una conferència-concert, si veieu, es diu conferència-concert, que la farà amb Valentí Miseracxa. Martí Miserats és una figura importantíssima, viu a Roma des de fa molt de temps ha estat organista de la Basílica Vaticana pensem que és l'organista i canonge del capítol de la Basílica Papal de Santa Maria la Major i de Roma i té una trajectòria impressionant Vull dir, és, és, és un dels organistes i un dels musicòlegs més importants diríem del, del, del nucli dur de que és la, la música d'orga, que és el Vaticà estem parlant d'una personalitat extraordinària ell vindrà però per problemes d'agenda només podia fer aquesta conferència un divendres, ens hem, evidentment, adaptat a les seves condicions, i diem que és una conferència concert i per això fa a l'Església de Sant Pere perquè tindrà aquestes dues parts. No? Tindrà aquesta part d'expressió de, de, musical, però també tindrà una part de reflexió teòrica al voltant del tema Camins de Roma, Camins de Catalunya ell buscarà un concert, conferència que parli una mica de la relació entre Catalunya i Roma a través de la música pot ser una proposta molt interessant molt original en aquesta dualitat i buscant allò que diem no cobrir eh, el ventall de diverses manifestacions culturals no? fèiem lletres, fèiem ciències, fèiem pedagogia i ara fem música i a més a més no és només una conferència, sinó que has d'haver també concert i manifestació d'un musicòleg realment extraordinari com és en Valentí Miseracs. No? I marquem ja properes conferències. perquè passa que ara ja la... parlar del, del febrer i març-abril sembla que ens n'anem en molt lluny. Però, en tot cas, recordem o anunciem que ja hi ha conferències on busquem aquest equilibri que veieu entre el que és local i el que és personalitats, que van més enllà del que és a l'àmbit local. No? Eduard Puig Baireda, una altra personalitat que no cal presentar, que farà un estudi al voltant del que va ser l'escola d'agricultura quan va ser escola d'agricultura que l'Institut del segle XIX. En Pere Gifra farà un estudi a vocació de la figura del professor Alvaro traspassat el passat any. Eh, I també, cap, més cap al final, tenim la presència de dues personalitats de, de, de reconeguda trajectòria pública, com són la Rosa Regàs i en Josep Maria Terri Cabres. Els dos al voltant del tema d'educació ja aniran concretant una miqueta el que seria el seu contingut de la conferència, no? Com veieu, un ventall molt ampli de temàtiques, de personalitats, buscant aquest equilibri entre els continguts i també entre la identitat dels conferenciants. No? Sí, jo en tot més per tancar aquesta, per si alguna pregunta vostra, reiterar el reconeixement en aquests alumnes que fan una feina magnífica i, a més, estem molt contents perquè estan en una etapa dels estudis que ja us poden fer molt bé i no sempre trobes aquesta disposició. Per tant o clar de l'excel·lència que ha explicat en el Manuel, més a llarg un pèl, eh, sempre estem dient que tothom ha de tenir accés a l'educació, el que passa és que en, acabem destinant més energies a aquells alumnes amb dificultats que no aquells alumnes que tenen potencialitats, que segurament mai es van explotar, perquè? Perquè en un, un univers de, en què tothom ha de provar més o menys i tenir uns continguts mínims, a vegades ens queden fora alumnes que tenen grans potencialitats i per tant hem de buscar algunes alternatives i en aquest cas doncs ja són molt exemples. Es fan una feina al marge de l'aula, són gent que té capacitat doncs, de poder dedicar-hi aquest temps i té capacitat intel·lectual per fer-ho. Per tant, estem segurs que funcionarà molt bé i els volem agrair públicament doncs, aquesta, aquesta implicació perquè sempre va al marge de la seva feina habitual. I una cosa de les conferències... A veure, Tenim molta il·lusió pels conferenciants, hem, hem de buscar l'equilibri que ahir en Joan Manuel, ell no, no ho diu, ja ho diré jo, també busquem l'equilibri entre el que costa molt i el que costa menys, <ríe> perquè hi ha conferenciants que, evidentment, són molt cars i hem de buscar patrocinadors. D'altres, en canvi, és perquè han estat alumnes de l'institut o perquè han estat personalitzats de la ciutat, poden fer una bona feina i ens surten econòmicament més bé. Però, en tot cas, el que és segur ja assegurat del tot és que, siguin 10, siguin 11, siguin 12, hi haurà una edició de totes les conferències. 12 ja ha demanat, que s'ajustin a un format de més menys 50 minuts, que sigui original i inèdit el que faran, perquè serà publicable. Per tant, aquí un no pot venir a repetir una conferència que hagi fet en un altre lloc. Per tant, també ho agraïm que tothom que ve doncs, ens, deixem, bueno, ens deixes la condició que posem poder publicar per deixar un llibre d'actes d'aquestes conferències. Si alguna pregunta per la, per la vostra part. El concert de l'organista és en sí. l'or de, de la... Sí, sí, sí, sí de Sant Pira. Tu però no? Sí, sí, sí, sí. no, no sé què ufarem això de posar i baixar o la conferència o... però suposo que els organistes ja saban això. Ja deuen no, sí, tenir sempre. Sí, sí. <laughs> els va solventar el seu sí, que ja no li han posat cap tipus de de no, però no, ell proposava que és aquest, aquest format mixta, no? I va dir, "Sí, sí, sí, vull fer xerrada i concert alhora l'hora. Ja veurem com ho, ho faus o que tenia... no Donia experiència en aquest format, una mica singular, no? Però bé, en tot i és, és, és excepcional per aquestes dimensions per la importància del personatge pel fet que ho fem a Sant Pere per que ho fem divendres és una conferència, per això l'hem volgut també anunciar no? perquè s'escapa una miqueta el patró que anem, que anem intentant consolidar no? però o si sigui, ell hi ha a Roma diríem expressament i coincideix que per, per, per festes sàpia visitant la família doncs llavors és quan el podem eh, ubicar i podem tots eh, fruir no, de la seva saviesa i talent L'Ajuntament ens ajudarà amb la difusió de, en, el, en el temps i forma corresponent 7, 8, 10 dies abans de cada conferència i cada acte de l'Ajuntament els de l'Anglada ja ho farem conjuntament perquè ja sabem que és el patrocinador principal del, del premi i en les conferències ens estem encara negociant com s'implicarà l'Ajuntament per d'alguna manera s'haurà d'implicar perquè el que s'acabi publicant serà òbviament per la ciutat i per tant doncs, també la convocatòria sobrement serà conjunta Ajuntament i Institut perquè també volem remarcar la bona sintonia que hi ha amb l'Ajuntament des de tot el començament d'aquest 15è aniversari Una pregunta? Els, els de l'equip de comunicació de quin curs són? De primer de batxillerat I més estem especialment contents perquè bueno, ells no crec que es molestin pel que, dir, el que diré <laughs> però estem especialment contents perquè aconsegueu sabeu el primer de batxillerat quan s'ha acabat l'etapa de l'ESO doncs els centres concertats de la ciutat doncs, no, no tenen batxillerat, per tant és evident que s'han d'acabar distribuint a, a la resta d'instituts als públics i nosaltres doncs, ja portem un parell d'anys doncs, amb un grapat de gent que vegada més nombrós dels centres concertats i aquest any m'ha arribat pràcticament el 50% dels alumnes de primer de batxiller són eh, exalumnes de l'any passat nostres i el 50% eren dels centres concertats i més o menys aquesta proposta es reflecteix doncs, en l'equip de comunicació, cosa que ens agrada especialment perquè si els de la casa ja els coneixem doncs també ens agrada que la gent que són alumnes nous aquí doncs també ja només d'arribar s'impliquin i per tant moltes gràcies tant els que ja hi eren a l'institut com els que, que venen de fora aquest any. Tots els amb inquietuds per dedicar-se a nous futurs potser a la comunicació. Bueno, com si ho hem eh? <laughs> Però... ja de dir ells, eh? Mira, hi ha tot, eh? Hi ha ja tot, eh? Però, home, suposo que és una oportunitat per, per, per tastar aquest món, no? I després vens a saber si et mouràs cap a aquesta línia o vens a saber si després, no sé, et dediques a l'enginyeria però et cal treballar amb algú de comunicació, llavors ja també domines aquest món, o domines has tingut una aproximació jo que pot ser una experiència molt enriquidora s'hi dediquin o, o en facin ús, no? I necessària, eh? Aquests dies, si heu llegit als mitjans, la consellera d'Educació està lamentant-se de la batalla per l'ortografia la batalla de l'expressió i doncs a veure, facis el que facis la capacitat de comunicar-te és fonamental. Des de fer un informe científic d'un veterinari passant per una, un article de diari sobre no sé quina opinió. Per tant, pensem que potenciar la comunicació és absolutament fonamental en aquest sentit. Ja l'estiu passat per començar-ho a practicar, tot i que no havíem tingut cap equip de comunicació, amb dos alumnes que han estat treballant l'estiu amb mitjans informatius locals amb un conveni a través del departament per tant, que ho intentem fer perquè pensem que la comunicació és la base de qualsevol matèria no només la, les dues llengües sí, que s'ho sí, sí. agafen com a responsables eh? Els imputua? Hi... D'alguna forma sí però per un... és un quid pro quo, no? és a dir, si per exemple imaginem, no? han de fer una redacció eh... doncs si un alumne ha fet una crònica de la conferència i es publica a la premsa home, doncs li pots dir tu no facis la redacció i això conté ja com una feina de classe És a dir, intentem que hi hagi una més que una gratificació acadèmica que compensi la feina que fan no? sempre serà més feina de la que tindríem normalment, però que aquesta feina sigui també integrada en el que seria la valoració i si els allibera d'algun element acadèmic doncs benvingut perquè van molt carregats de feina sí, és un gran mèrit perquè en primer batxillerat eh, tens sí, molta feina sí, i, molta. I, treball de i treball de recerca que ara comencen sí, sí. i estan bastant traumatitzats només començant sí, per, no, sí, sí. per això volíem que hi fossin i si heu triar alguna cosa del que hem dit avui doncs, la que no podeu deixar de triar us ho preguem és precisament la, la, la seva feina